Kapitel 27 Men David sa i sitt hjerte, «Nå kommer jeg en dag til å bli revet bort ved Sauls hånd. Det er ikke noe som er bedre for mig enn at jeg sørger for å unnslippe til filisternes land. Så må Saul oppgi meg når det gjelder å lete mer etter meg i hele Israels område, og jeg skal visselig slippe unna hans son. Derfor brøt David opp, og han og 600 mann som var med ham, dro over til Akers, sønn av Maok, kongen i Gat. Och David blev boende hos Akers i Gat, han og hans menn, hver med sin husstand. David med sine to hustruer, Akinoam fra Israel, og Abigail, Nabals hustru fra Karmel. Med tiden ble det meldt til Saul at David hade flyktet til Gat, og da ga han seg ikke til å lete etter ham enda en gang. Så sa David til Akish. Hvis jeg har funnet velvilje for dine øynene, så la dem gi mig et sted i en av byene på landet, så jeg kan bo der. For hvorfor skulle din tener bo i kongebyen sammen med dig? Da ga Akersham sikklag samme dag. Derfor har sikklag tilhørt Judas konger til denne dag. Og det antall dager som David bodde på Filisternes landsbygd ble ett år og fire måneder. O David begynte å dra opp med sine menn for å gjøre innfall blant Geshurittene og Girsittene og Amalekittene, for de bodde i det landet som strakte seg fra Telam like til Sjur og ned til Egypts land. Og David slo landet, og han lot hverken mann eller kvinne leve, og han tok småfe og storfe og esler og kameler og klær, og deretter ventet han tilbake og kom til Akers. Da sa Akers, «Hvor gjorde dere infall i dag?» Til dette sa David, i den sørlige delen av Juda, og i Jera-me-elittenes sørlige område, og i Kenittenes sørlige område. Men hverken mann eller kvinne lot David leve for å føre dem til gat i det han sa, for at de ikke skal fortelle om oss og si, dette har David gjort. Og slik bar han seg at alle de dager da han bodde på Filisternes landsbygd. Derfor trodde Akers på David og sa til sig selv. Han er uten tvil blitt en stank blant sitt folk Israel, så han må bli min tener til uavgrensetid.